بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اللهم بارك و فلان درو متيم برتين ديمت فالا كركوم نوفدا تا دهكيمه ت الله و شوف شيمي محمدين صلى الله عليه وسلم و فاميله ت شوقت و ت جيتوتا قين ديكين روجن ا تير درين ديت نيفون ت كساي بوطا Për ndërruat është besimtarë, jemi edhe sëtë në këtë ditë të bekuar ditë gjumajë dhe në këtë piesë ku imi duke pritor që të finë kuha dhe të të tjire të zani të shvizzojmë me disa fjallë dhe porasi të zotit ton të madhnuar po edhe gjitharëtë të Muhammedi sallallahu aleyhi vësallam. Në takimin e kaluar kemë marrë njësa shamboj konkretë të së të flasin për ndikimin e imanit në zamër në njërit. Dhe kemi përmendur se qështja e imanit, qështja e besimit në Zotin Gjela Gjelalju është qështja më dhore. Në qësë njëri u e kuptën si duhet këtë begati dhe e përdor si duhet, pa dëshimë se a i mund të arrin shumë gjera në këtë dunjo. A i mund të të i kalan përleme nga më të ndryshmet a i mund të merë fuqi për të balavëqunë nësitë dhe nga më të lojlojshme, një jetë në ti të për deshme. Nga se imani është më të verë një fuqi e madhe, është një energji, është një borëm i rëndësishëm një jetë në një rjutë, edhe për forcën e ti, vullnetën e ti, energjin e ti dhe shumë të tjera. Krasa asaj që është, krasa asaj që është, realisht një obligim që ne e krymë, që ka shi zotit tonë. Andë ne kemi obligim që ta kuptojmë drejtë këtë imanë, dhe mos ta trajtojmë vetëm si një tërsi, regullash, informatash, e kështu më radë. Mirë po ta përdorim, njëtë në të, të përdeshme. E si mund ta përdorim, dhe për qëfar nga duhet imani, ne kemi folën në disë takime. Dhe ashtë e mund shmiket të realizohet, kemi thënë se po. Dhe për këtë kemi sidh shemboj, të cilët dëshmojnë për këtë qeshtje. Këme si të shëmboj që flasin për këtë punë. Në të të të të, në takim në kaluar, kemi full për surën e l'KEF, dhe nga surja kef këme si të shëmboj, që dëshmojnë se në momenti kur funksionan imani si duhet, kur ai e lua në rëni si duhet, mund të bën punë të më la. Ata djelmoshat që ustrahuan në shpëll, kanë bën më dë vërtet një punë të Me të vërtet, do më thonë, marra menësa. Në atë mosh t'jen aq t'pjekur, në atë mosh t'jen aq të vendosur, që t'a mbërëm besim në tyre. Pas ta e kemë marrë shambullin e, ati njëri u cili ishte i varfur në kuptim të pasuris materiale, por e ishte i pasur në kuptim të pasuris shpirtnore. Dhe pomëse, sa ishte e rëndësish me pasurija shpirtnore, në tekalimin e spruave, edhe në varfri dhe një situatë. Pasaj Musoj Alehi Salon me gjithë pozitën që e kishtë, dijen që e kishtë, ishte modest, dhe diturija mësej që të ishte modest, edhe të kërkom të dije, edhe ma ndje prej ati që ka ma pak dije saj. Andaj, imani e luftën me ndjemalsim, imani e luftën vetë pëlqimin, imani luftën shumë vesit kësia që në riu, realisht mund ka plodet për shqijet për tjune. Po allë në fëndë këmësirë shambullinë dhullë karnenit, një dheqës, një komandant, një mbret, i cili kështë poshtet e poshtetë madhë, kështë e fuqit madhë, kështë e ushtritë e pan poshtur në atë kohë, e që gjithë të begati që Allah i adha i përdarte në dhe ndusë një edhrecis në tokë, luftën të të padrejtit, dhe uakëthen të njerë dhe pasurin e uzurpuarë, lërgën të bandat kriminale që luftën njërës të asekuar e kështu më ratë. Andaj, imani është ai që ndihmën të dheja mundësë i dulkanin që tërë këtë pushtet më orientu ku duhet. Dhe këmi dhe se ai që ka iman, pa se dinë dhe me u dheqë. E kështu më ratë. Dhe të vazhdoj edhe sad me lena latë manuar të sirë një shemblë tjetër të ndikimit të imanit njëtë në përdeshme. Nga se neve na duhet forcë, gjatë përdiqëmërisë tonë, jetës tonë, i ekspozojmi, do është të rëzikëve të ndryshme. Rëzikëve që rëzikujnë moralin tonë, nderin tonë, në besimin tonë e kështë moral. Pra ndaj duhet një forcë, na duhet një, një, një motiv, një vullnat i madhë që ne ti të kalëm këto probleme. Po ka e dikosh mund të shgjënjet, mund të dërzot nga se vërshimi i të këqijëve, ka mundësi me e frikësu, ka mundësi me së brabës. Andaj, thime se imani është, ai Iman është ai a e që t'ja pëgudzim. Imani është a e që ta mundësën me lina a të thua është jo, në ato vene ku duhet me thënë jo, nuk është letë me thënë jo. Andaj, në në këtë qështje, në të cilë i shembën e, një pejgamberit Allah Gjellë Gjellalu, që Zotit e Barakotala, një sure e me ërmë tipin e pejgamberit. Dhe një sure e ka zbritur Allahu për të folur për rastin e këtij njeriu të madh, Yusufi alayhi salam. Yusufi alayhi salam ka sjell më të vërtet shumë butë ndryshim të ndikimit të imanit në zemrën e njerit. Mos thabitemi, thimi ka thënë pejgamber ky. Nga sa diso pun pejgamberi i arrin për shkak sa pejgamberi Shum për shumë tira i arri përshka këso besimtar. Dhe kër Allah në asil shambull e një pejgamberi, e në thotë merë në këtë një rimsim e shambull, këj bje se e mund shmë është. Nga se potisht e pa mund shmë, dhe potisht e fakti se ashtë pejgamber, nuk ishte me asilë Allah shambull. Po me që ka asilë shambull, atër e është e mund shmë. Që ne të ndjekim rrugën e ti, ne të marim shambull për ti, e mund shmë është të Jusuf a.s. gjimësime së shumëta, dhe ti marë tri për e tynë të ndëruar, dhe dhe të besimtar. Tri për e tynë të ti marë, nga surja Jusuf për të pase, si Jusuf a.s. ka shi problemet të më mëdhaja njëtë në vetë, dul i fitimtar me lenë a dhe të manuar. Dul i fitimtar, përshka këse ishte besimtar, përshka këse ishte imështetën e Allahon, përshka këse kështe iman zama. E aj që ka iman, au besimtarë jë ja delë më rinë allatë më lua. Sprove e parë, dhe të lashe e parë, që me te u balafëquë, Jusuf e lehi sëmishtë, zilije vloz një veti. Parëmëno, sa e keqë që është zilija. Parëmëno, kër dikush nuk dëmët pa mirë. Parëmëno, kër dikush të gjelezan dhe në shkallë sa që nuk dëmët pa mesy. Sa është të ronë. Kërë do qëfë të njëri? Fështirë është. Para mëllata sti meni që bën njerz po folin keq për ty, edhe ispo kanë çfarë që po shkruajnë punë mirë. Nuk njihesh mirë. Pse burr çka ju bëna? Punë e mia e pjekur, nuk njihesh mirë ato. Edhe pse këta njerz mund të jenë të larg prej teje, pa nuk ta mund të jenë kryshitetuar, Sallallahu alajhissalam afshir. O para mëllata kur të ham vllazët e tu, Zot e ndruj. Vllau më e xhenëzu vllahon e vet, vllau mos me pas çka më e pa mirë vllahon e vet. Dhe në që farë aspekti? Që baba i tyne e përgdhëllë të Jusufin Elisham. e Lihisam. Jusuf, e, e Jakube e Lihisam, të gjithë djenëve o jepë të hakun, i donë të, i respektonë të, i, i, i kuidesi për ta. Me që kjo është, me që kjo është, dhe më thonë, me i vogli, edhe kjo është të sijën e pak matë veçanta, i bëndë të matë për e përpër, përshu i përre të rejstë të matë e për, dhe më thonë, baba në tyre. P Po me gjithë atë ata nuk patë mundësime e përbalukët. Dhe për anë vendosën me e bo një hile. Me marë Jusufin Alehi Sramë kënëse me dalë me i rrujt delet bashkë, e këjë vugës për këku me dalë, i rrujt delet bashkë, edhe lujt me të bashkë, e arëgëtojnë një bashkë në vlaunë tonë. Kështu e mashtruan Jakubin Alehi Sramë. Dhe këshim bër hile maherët që me e largujë Jusufin nga syte babës të tynë. Shka bërën, e hodhën në bunarë. Kua e nuk kështë e mundësi me dojtë për atyjitë. Thumë bëdikonë, të harrotë punë atyjë kompletë. Deshtë i Allahu Gjellë e Valët e nërëgazër, që një karavan të ka lana të prangë, masë që e ka u këtë të shpija, u këtë të kajtë, që ka u për punë? Më Allah ka ndonë më zëdhët, nëjë në konë të lujtë, e Jusufja a.s. ka qenë duke i rujtë tesha qëka kemi pasë në vete nga ushqime, kërë e në arë e kërë e në arë e kërë ujë kapër. A i ujë kështë i ka në njërë dhe, e ka dhe në njërë në tonë. Ishte absurde, por, ata kështu në bunar, i kësin trillu një gënjështër. A i suferë e zonë në bunarë, i vetëmuarë. Nuk ështe letë, i ri, i vogëlë, erë karavani e mori, i trektarëve, dhe e qaj një vend të të të të të të të të të të të të të të të qëfar përni me te, e qenë të reg me e shqitë. Parëmëna, nga prahë i babës i përgdhelun me kujdesje maksimale, a ketë mira gjitha këto, për moment, gjindësht në të reg, shqitësht si kafsha. Parëmëna, qëfar së proje moda? Më kështë të ke e letë. Pasë të e brevë njëri që të i shërbën të në palatë. Parë njëri që së mësu me punu, në ku mësu me konë shërbtor, u konë i përgdhelun i babës të shpijak, të ashte, edhe bosh shkërtuor. Nuk ishte lehtë. Mirë, po gjithë kësprov, gjithë këtë, këtë lëshje, gjithë këtë ndryshim të gjendjes. Ai gjim Jusufin, ai i thon, çka ngjat kuku për mua, mosvat për mua, më mirë me det se qem këtu këtu. A tha kjo Jusufi alson? Absolutisht. U pajtuam me caktimin e Allahut. U pajtuam me këtë gjendje dhe u përshtat. Kjo u përshtat. Në rregull, s'jam te babam nuk kam më privilegje, nuk jam më i përgderi, që ka me bëta është? është për shtatëna, jë më shërptur, në regullë, qëkbej, qëna në zjidhje, e kuptoj këtë gjendje, e pramej me normalitet, nga se nuk ishte qëfar bëm të tjetër, po së ta pramejën të këtë normalitet, dhe ti ishte iknaqë me sa këtimi e lojët. Shë ka së prëjëma dhe, me gjithatë, si usilaj, qëfar tha? A thonë të e pë Ndaj në sot gjim njerë që shumë, shumë ma pak së provojnë. Një ndryshimi gjendjes pak, jo shumë i madhë. Në shëndetë, në pasurinë, në përzitë e kësë më radhë. Qëfar fjallori, qëfar fjallë, qëfar shgënimi, qëfar depresioni, qëfar mërzia, ka dalë. Dunja jo është e ti në ndryshonë gjendjet. Nga smundja ka lën shëndetë, nga shëndet e ka lën smundja. Apo nga pasuria mund të varfrosh, nga varthia mund të pasurosh përshtatu dhe bëhu i bindë në caktimin e lagja në gjerëa në hu. Ama kush bindët, kush përshtatët, kush knatët në këtë caktim? Ajë që ka iman. A përshet që është e mund të shpënë njëri, rabë me kohë, në ushitë, në pazalë, para më në ushitë, rabë, edhe me kohë në i knatë që me caktin e lagë. Dikë do të shusë të mushë përkjë, që, një sufe e lisanë. Në këta shemë bëjëme në të regu se, Së prona e ditë shumë në amadhe, pasaj. A ju rritë pëllatë, po dukurritë, shfaqër bukuria e ti marramense. Kështë e pëllatë bukuria, dhe më honë që nëse e marëm bukurin komplet, bukurin që Allah e ka kryu, dhe nga kjo bukuria Allah e ka apë njerëzë bukurin, gjysë me aksaj bukurin këtë e këtë këtë këtë një sufët e lejësë, që këtë këtë bukur ka qërë. Më para në parënë përënësi me thonë, që Allah e ka kryu për njerëzë, gjyëse e këta ku këti, e gjyëse e krejtë pasë një këtë tjera. Të. Sa ka këti i pasë në kënjëri? Sa ka qëni pasë në Jusufeli? Sa ka qëni bukurë në Jusufeli? Dhe kjo bukurie ti, e joshi, gruan e, u dhejëcit ma, të ati vani. Ajo është, ajo është e le princesë, është e pasë në palat. kështë e pozitë, është e palatë, kjo është e shërtur janë bjulli dhejre në bëjtë. Edhe i tha, afrahu të o në bëjtë. Që ka, një sufe a nejë, ishte në gjendje që gati asë kush nuk është gjindë si kusajnë në gjendje. Ishte iri. Apo, ishte huj, njerën vend huj, bën se dhe që si bën vend vetë. Së një kërkush, kërkush njerën vend huj, ma nuk ruot, se vend vetë, për dhe punë. E po do një këtë me bukeq, dolin një këmë për jashtë venit ty një, tjini, mështë për e në vend vetë, në gjoj njerës. A da është e vend të huj, asë nuk ishte akraballak, asë tafra, asë në kërkush, në palatë. Plus për e thië gruja. Zakonisht një uqë që vjenë nga mashkulli. Këtu të shë gruja për e të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të kjo grume pason, mundësia që të pasonohet, del nga rëbnia e shëbivit, kjo grume pozit, mundë pasaj që të merë pozit, kështë të shumë, shumë, shumë, rëthana që rrani është e bënin dëveshtir, madit të pa mund shmetëtët ju, fështirë shumë. A e njargoj, a e nga e të mezar, dhe nëse e që kjo këmishën, parëmëna, që farë situate, dhe në bjullët dhe të muat, mirë po, edhe ishte e bukur, edhe ishte në pozit, nuk ishte, ishte në djetra rëthana vështirësu se për Jusuf në në njëzom që ishte problem me thonë jo, roz, ishte problem me thonë jo, veçanesht, thash, shtoksoj, përmjësoj gjendjeti ekonomike, pozicionit ti nga shërptur, bëje pasaj zëtëni, shumë tjerë i kështe, po plësoj përstën dhe pi burgut, po shka tha, maadhe Allah, Sikështë të tatë po përën, mazallat. Kur? Kur se bëj këtë përën? Kur se bëj këtë përën? A se Zotë i përmësharë? Duhët në allatë të në. Pas të i dyta, nuk e prejmë në besë, në besë, Zotë një ndemë, ma ka besu këtë shpi, këtë palatë ma ka besu. On me prejmë në besë në gruti, kur se bëj këtë përën? Ishtë i ndërë shumë. Sa o kanë i dhe prejmë në besë, të të E prej në besë kojshinë, e prej në besë, ndikon që e ja ka besu shpine, prej mbes, trafie, në besë, trafi e maë dhe kjozë Allah në arrujtë ato. E trafi e me prej në në besë nga gjithë më të ngaja. Tha jo, ato, ku e murë këtë forësë, ku e murë këtë fuqinë edhe njo? Fuqinë e murë për zote ato, aje që e ka zamërë më bushën e imanë, jo. Vëndë të në vëzërë, sëbë në kobë, në atë në shtë të një më ullë shikimin në është të edhe punë tjetë piste të jënë letësume i bo, fatkecështë allonë në rrullë, që ka me dalën për rrungë, është problem, për djemë të rrështë problem, për shumë njerëzë, njëra se si dalin, si zhveshen, si ekspozohen, ma djetë pjesët e ma intime, fatkecështë, njërë të patërpshme ekspozohen, pa kur far gale, pa kur far përgjithsie, pa kur far në dërgjegje, kë është problem, nuk është e letë, dikur është të të, Allah ho e fështirë, sahi, e fështirë është, edhe problem është, mirë po, lehësuhët, kur të e përdori molën, e përdori molën, shumë letë është të, pëse, nga të të nërë lozër, a dini, e kimi përmënë, së Allah në Kurëan, ka kërku për një me ullë shikimin, me ullë shikimin, në shikime begati, po kër kër shikim goditet, baladhaqot me dhishka që Allahus është i knaqër dhët në ullë, nësë ul, me shikohë. Këtë kërkesën për në ullë shikimin Allahue ka përmen në kaptinin nur, në kaptin e drites, që të me thonë se, aj që ullë shikimin, i as dritë Allahus sytë, i as dritë Allahus zamrën, e aj që i lëshën sytë, e rsonëse e rsonë në zemrën e Allahu. Prandaj kuri kuri situata të tilla Allahu po të përcjell, Allahu po të shikon, Allahu po kërkon mulgjkimin. Kuhet kimi don për pasi? Kënaqësisht momentale që ta nxin zemrën te rsonën zemrën, apo kënaqësi s'allahu që ta zdrith zemrën, zdrit syd, t t Pasetën, lëzër, të zdrith sytë, të apshimin tek Allahu nesër për të takon. Pasi të ndozë këto të përkashme, kanal No i shikaj njerët që kam burë, një qimdën të këshje i kam uaf tërë. Qka në fundë? Ku me të eknatësim? Ku me të eknatësim? Ku shkuna të gjitha? U të ratën, u shënër në smundjen, dëshprem, dënim të Allah gjitha dhe gjerani u. Nërsa që ka bës të avër pak, në amën të ibesimi, jepë Allah begatije mirësit për fundën me. Andaj imanë është që mundësën me ullë shikimin, me i thënë, jo, që fa do oferte? qëfar do kërkese, qëfar do mundësie që e ki, nëse me bukeqë, jo, kur se bëj, mazallah, nuk edhe me Allah në gjelën gjelën gjelën ju. Aja s'ka kajrën ta, aja është flicësia e ndrytsin, nga mëkatët mët pesta, nga mëkatët mët ndyta, është mëkatë i zinasë Allah në rujt, i amoralitetit, i mërdhën e vintimi, i është mërtësora. Duk e filluar nga shikimi e dirisa, shkën ta i akti më finalë Allah në rujt, nga keqët Po me qka, tha ju? Me iman. A përsi që është e mundshme? Edhe me mëri rëtha në tha, është yusufjë të alë islam, që e i nga të rëtha në gjimë? Që problem këtë rëtha në bashkuat të njëri, bashkuat një dyjë, tjera si ka, a ma këtë bashkuat të njëri, një u gjutë për të nëmëve, dhe që yusufjë e sëmë ka pasë. Edhe me gjitha këtë rëtha, ma dhe Allah, kur se bëj? Dhe e t Allah do e ngriti pasoi. Keni në burg, para mëll, u Burgas se s'donte më pozino. Jo Hithamburg. Rabbi e sigjon e habu elia me me i dëunën në ai. Fa zat burgu për morsh, pranun, dashen, mua, më i pranum, më i dashur, se ai që ta mthirin mua atë. Ma miri në burg se ç e dytën. Ma iri në burg se ç e rësi më roli në tër. Para mëll. I moni çka po? Bon, Besimi çka thot. Po Allah e ngriti dulvi burgut. Doli dul vërteta Aja gru e rikër kaj fali tha Onë e këmë gacëmu, onë e këmë thyrë, kësë ka faj E ngriti Allah gjëllë e gjëllë e gjëllë E përgjëstë mab E tani Adam lost dhe ti Mas një kohë e kishën nevoj për Furnizim E Jusufi alisami njohi ko shë janë E në fund pas taj E të regojës të unë jëmë Jusufi Unë jëmë Jusufi E qëka më botash Ata ishën të në qëmum Ata ishën shkelem, këmpozit, kë që ka tha, ka mujt me këti më bërgë, ka mujt me bëhjile që fa në do kufë, ka mujt, ka mujt me përzon për venit, gjithë që ka mujt me bëhë, po ajë që ka imanë se bankëta, që ka tha, la të thri bëalekum uljom, sëndë, se kam njët më marrë me juve, janë të shfirë Allahu u lekum, janë falë zotë ju u ofëtë, Allahu janë falët, se me pa pasu imanë së duhet, se kështë të bëhatë punë, që ajë që Po më thë se keni pas imanin sa duhet, s'ka si funksionon imanimi krijujt. Amba unë mund punon imanin. Prandaj unë s'çujjuu vaf. A zot më ka njëri me iman, një sjaj pa iman. Çka bën ai pa iman, bën kimi iman. imanin, ku i kimanin po? Nuk du në ka njëri kjo punë. Andiu Sufi Al-Ibrahim deshi me dëshmua dallimin, ka dallim madh mes atij që i punon imanin ed atij që s'i punon imanin. Mes atij që ka besim zotin atij që s'ka besim zotin te bare qutale. Prandaj çka thotë? Allah jo fali. Plës mësë me ngushtu në vazit, nuk jo fali, veç të me o përmen, që ka, ishte fali e shumë cilësora, ishte fali e shumë kërtative, nuk tha qëra për e u fali, ama që amë këni bujë i mu, më allëj më zratë, veçune për e u fali, se ty bërë dikusio, ja, ja, ja, si në gushtu e kështu, tha shëjton nga ka mashtru tonëve, e që e ka mashtru një sufi nëse për shëjtoni, ha Tong ve bash eto me kam ashtu. Jena vllazën, ecim tutje, nai fort zotit ton vapa. Ço po një i madh. Me çka po i madh? Me iman. Ataj besimi vën çuditë bon te zot. Fal. Te i kanë. Me sabër, se ti je edhe ka ju jo jo në fuqishme. Nasë këtë ju të fuqishme er besimin Allah xhallahu ala. Por asprohet te i kanë për shtatë maratonat. Dishim të gjendjes, çu ka caktuar Allahu. Ecim tutje, ndron gjendja prap. Gjithsa këi përballon i kalon i, i arrin më funksionimin e imanit që e ka në zemër. Allahu subhanahu wa taala na dha iman të mjaftueshëm, dobishëm cilësor, na mëson se ky iman në zemrat tona tihet funksional njëtë në jetën tonë përdëshme. Ne kalim në sprovave, ne përshtatem me rrethana me gjendje të ndryshme. Të themi ju jo fuqishëm, sara provoqohet imani, u provoqohet morali, u ndrijon. Dhe Allahu na mëson që të jemi zë më rgjonë, të falim, e t'jemi dhëshërë shumë, e t'jemi bujarë, nga se këtojen kërkjesat dhe uzimet e imanit. Zotë jëshkëllë eftën dërëhët në këqë për jë kompun, usërëllëm ala Muhammedin, ala Alin, usërëllëm ala Alin, usërëllëm ala Alin, usërëllëm ala Sërimen këthira.